פרק ו. וישמרו מלעשות את צדקתכם מלפני בני אדם, מתוך כוונה שיראו אתכם. אם תעשו כן, אין לכם שכר אצל אביכם שבשמיים. לכן, בעשותך מעשי חסד, אל תשמיע קול תרועה לפניך, כמו שעושים הצבועים בבתי הכנסת וברחובות, כדי שיכבדו אותם הבריות. אמן, אומר אני לכם, שכרה מתם, ואתה, בעשותך מעשה חסד, אל תדע שמאלך את אשר עושה ימינך, למען איוך שדיך בסתר, ואביך הרועה במסתרים, תגמול לך. כאשר אתם מתפללים, אל תהיו כצבועים, האוהבים להתפלל בעומדם בבתי כנסת ובפינות של רחובות, למען יראו לבני אדם. אמן, אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, כאשר תתפלל, היכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך, ויתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים, יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, הימנעו מלגבב מילים כגויים, החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צורככם, בטרם תבקשו ממנו. לכן, כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים, כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. כאשר אתם צמים, אל תהלכו קודרים כמו הצבועים, המשנים את פניהם כדי להיראות צמים לבני אדם. אמן, אומר אני לכם, שכרה מתם. ואתה, כאשר תצום, משך את ראשך בשמן ורחץ את פניך, כדי שלא תיראה צם לבני אדם, כי אם לאביך אשר בסתר. ואביך הרואה במסתרים, הוא יגמול לך. אל תעצורו לכם אוצרות עלי אדמות, במקום שהעש והחלודה משחיתים והגנבים חופרים וגונבים. יצרו לכם אוצרות בשמיים, במקום אשר אש וחלודה לא ישחיתו, וגנבים לא יחפרו ולא יגנבו. כי במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך. מנורת הגוף היא העין. לפיכך, אם עינך טובה, כל גופך יאור. אך אם עינך רעה, כל גופך יחשך. ואם יחשך האור אשר בקרבך, מה רב החושך? אין איש יכול לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ואוהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד את האלוהים ואת הממון. לכן, אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם, מה תאכלו ומה תשתו, ולגופכם, מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. הביטו אל עופות השמיים, אינם זורעים ואינם קוצרים, אף אינם אוספים אל הסמים, ואביכם שבשמיים מכלכל אותם. הלא אתם חשובים יותר מהם. ומי מכם בדאגתו יכול להוסיף טפח אחד על שנות חייו? ולמה אתם דואגים ללבוש? התבוננו אל שושני השדה, וראו איך הם גדלים. אינם עמלים ואינם טובים. אומר אני לכם, שגם שלמה, בכל הדרו, לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש אלוהים את חציר השדה, אשר היום ישנו, ומחר יושלך לתוך התנור, על אחת כמה וכמה אתכם, קטני אמונה. לכן, אל תדאגו לאמור, מה נאכל, מה נשתה ומה נלבש, הן את כל אלה מבקשים הגויים. והרי אביכם שבשמיים יודע שצריכים אתם לכל אלה. אתם בקשו תחילה את מלכותו ואת צדקתו, וכל אלה יווספו לכם. לכן, אל תדאגו ליום מחר, כי המחר ידאג לעצמו. די לו ליום צרתו.